а біля мурів уже лештаються люди. Побачив Двірського Андрія з людьми. Ті вони з ближніх оселищ привели до холма смердів. Суворим був Дамілів наказ поглибити ровини навколо города, вищими зробити кам'яні мури. Щодня здалеку від Дністра возили величезні брили каміння. Гуркіт не вгавав до пізнього вечора. Двірський Андрій – Зупинився біля дерев'яної споруди, схожої на порог. Смерди до кінця товстого дуба прив'язували камінну брилу. Андрій відійшов у бік. До другого кінця дуба був прив'язаний товстий мотуз. Десять чоловік вхопилися за мотуз і потягли дуб до землі. Вигукували, сміялися. Брила, відірвавшись від землі, поволі попливла вгору. Споруду підкотили ближче, і камінь опустили на мур. Там уже чекали. Муляри, відвізавши мотуз, посунули камінь на місце, обмазали його білою глиною. За місяць виросли мури на три лікті. Данило укріплював городи, весь час нагадував воєводам про татарську небезпеку. Теодосій зупинився нижче на сходах, зіперся на стовп. Князь дивився на мури, але думка линув далеко. Його вуха не вловлювали гурко, то він бачив перед собою доброславу. Вона ніби всміхається до батька, простягає руки. Бачить Данила її біля візка, поруч неї Кирило. Татари. Це слово мов цвях у голові. І ламає голову князь Данила. Що зробити? Як побороти цього страшного ворога? І Доброславу вже побачив би, якби не вони. Невідступна думка про цю зустріч не давала спокою. Скільки років не бачив дачки. Борис не раз приходив, оповідав, що вже і внуки є. Замислився Данило. «Думав Гадав'я, треба до князя Олександра поїхати». Та й дочку б там побачив. З князем говорити мушу. Долітає до нас сюди його клич, Що та урменів з двох боків треба бити. Радить мені Олександр, Які сили руські супротив басурманів збирати. Гризуть нашу землю вороги, Хоч князя Олександра побачити. Молодий він, скільки ж це йому. Як на кавку ми йшли, Йому п'ять років тоді було. Так і не довелося зустрітися. А як хочеться побачитися. Велика людина. Князь Олександр Хоробрий, якось Святослав. Розумом, яко Ярослав Мудрий. Ні, не можна їхати, татари не пустять. А таємно поїхати, справа немислима схоплять татари. Узнає хан, тільки всьому пошкодити можна. Обдурили ми, татар. Митрополит Кирило два рази приїздив до мене. І всі думки князь Олександра знаю я. З митрополитом бачусь, ніби з князем бесідою. Військо докупи б, та не можна. Земля руська велика, і скрізь війська треба. Там на півночі князь Олександр пильнує. А як піде звідти з військом, розу німці полізуть. «Ми ж тут від угрів, скільки відбувалися, та німців не пустили. Дорогий чин, довго пам'ятатимуть. От тільки татари. Прийде час із татарами, вправимось». Люд прокинувся від сну Данила і оглянувся навкруги. Ти тут, Теодосію, іди, я сам побуду». Теодосіна в шпиньках відійшов від князя, спустився сходами і вийшов на дворище». Біля хати, де жили вартові дружинники, його наздогна знайомий дружинник. Де ти ходиш? Я бігаю скрізь тебе шукаю. Ходімо до мене, гості з Галича приїхали. Які гості? Хуччі ходімо. Брат мій приїхав іще дехто. Коли ми й спистіль привезли на княжий двір. Яромир приїхав. Біжимо, Хуччі. Як батько рідний, він мені. Коли б не врятував мене у своїй хаті, то, судиславові челядники, голову б відтяли мені. Друзі вийшли з воріт кріпості і попростували довгою вулицею підгороддя. Велику кріпость побудував Данило у холмі. Багато люду оселилося навколо кріпості в підгородді. Четверо воріт у кріпості, і недалеко від кожних, за ровом і за чистим вигоном, починалися Чотири вулиці. Біля цих вулиць тулилися нові вулички, хатка до хатки. І до холма люди з усіх усюд. Князь Данило закликав кожного, хто щось міг робити. Сюди, під опіку Данилову, прибували і ковачі, й муляри, і ті, що сідла робили, і ті, що меду міли варити. Селилися купці, і ті, що свічки робили. Були найвправніші залізоробці, що й мечі відточували, і срібла та золота прикраси для жінок виготовляли, намисто вибували і відливали. Теодосій вітром влетів у двері і зупинився на порозі, заплющивши очі. На дворі сліпуче сяяло сонце, і в хаті був тьмяний присмирк. В маленькі віконці, крізь баранічі та свинячі міхури, Ледве пробувалося сонячне світло. «Та таки темно!» – удавано гнівно вигукував Теодосі. «А де ж Яромир?» За столу виліз високий бородань у довгій білій сиротці. «А йди сюди, лаяти вас усіх буду! Як з Галича виїхали, то й не згадаєте про нас. А чого тепер у Галичі їздити? Туди тепер угорський король дорогу забув, ні з ким воювати». «А митпити я скрізь можу», – заработався Теодосі і охопив Яромира в обійми. «Ні, ти, Велоха, ти відпустив, бо задушиш, розтепи свої руки, а ти веселий досі».